Hoofdstuk 65, 11 April 2017, om 9.50 die aand. In en om jou is daar baie dinge wat jy nie weet nie, maar my gees binnen jou sal jou in alles inlei, so dat jy die krachte van die jumele nie vir jou verborge bly nie. Dit is beter om dinge te verberg vir diegene wat het nog nie kan verdra nie, maar jy is gereed vir hoer dinge as jou siel na die liefde verlang Dikwels het ek myself al aan mense geopenbaar, omdat hulle na die liefde smag en hulle harte is geopend dier die helder lucht van liefde. Liefde is die reinste, skoenste water, wat jou siel van alles smet en veilest reinig, en dit vervul jou met die hemelse kwaliteit, wat oneindig ver verstrekt en selfs mense van ander planete bereik. Hulle voel iets sterks aan, maar kan het nie plaas nie, omdat daar een ander wet van wysheid by hulle heers as hierby julle op aarde. As julle liefde na hulle uitstuur, voel hulle een verlange daarna, al het hulle nie woorde daarvoor nie. Dan kan ek hulle besoek en hierin trek dier die gevoel van liefde, waarna hulle die hele tyd soekend is. Eers wanneer die mens na die vier op die altaar kyk, voel hy vir die eerste keer die liefde wat slags op hierdie aarde moendlik is en dan is hy besluit klaar gemaak om ook hierin te kom en te ervaar wat julle hier ervaar. Dit is iets baie kostbaars en julle weet nie wat julle besit nie. Dit is soos ryk mense wat spandabelrig leef en geen nood ken nie. Voor hulle is die lekkerste eten niks niet nie en hulle is dikvils al versadig nog voor hulle die maaltijd ingeskep het. So is jylle ook al bederf dier my liefde vir jylle en besef jylle nie die nood van jylle broers op die ander planete nie. Ek het jylle uit my eie hand kom voer, selfs my eie vlees en bloed vir jylle gegee om te eet en nog steeds besef jylle nie eindelijk wat jylle het nie. Selfs die kleinste volkie van hierdie aarde is meer geseend as die mense op ander planete Omdat ek juis hier my vleeslike aardse liggaam kon aanneem het. Dit is so groot genade om die suurstof van hierdie nedergeplanete kan inasem. Op ander planete heers ek in orde en wysheid en in al my ander eienskappe maak op hierdie aarde, maar en al my ander eienskappe, maar op hierdie aarde alleen in my liefde, geduld en barmhartigheid. Ek gee julle die grootste geskenk ooit dat ek jylle my broeders en sisters noem, en ek bied jylle hier die geleendheid om jyltemal een met my te word. Wat een groot voorrag om so met my die kortste pad tot in die himmel te kan volg. Bedink hoe gelukkig en geseend jylle is, my geliefd is, en weet dat ek rechtig niks anders van jylle vraag, as om my net in die liefde te volg nie. julle is klein, maar ek is groot. Ek is ewig, en ek het jylle al reeds verloos. Vergeet heeltemaal van jou self, vergeet van jou tekortkominge en jou goeie punte. Alles wat goed is, kom toch net van my? Dan eers sal jylle waarlik gelukkig wees. Kom was jylle in my water, en alles sal weer recht wees in die oogwink. Dit beloof ek jylle in my liefde, wat alle beloftes alreeds vervul het, want my ja is my ja, en my nee my nee. Dit behoort vir jylle genoeg te wees. Amen.